היפופוטן! השמש זורחת, וכל אחד ודאי שואל את עצמו לאן כדאי לטייל? לשם כך הזמנו לכאן את מדריך הטיולים של התוכנית, מר יחיאל שוקת. ניאק! רגע, רגע, אתה לא יחיאל שוקת. גם אתה לא, אז מה? כל אחד שהוא לא יחיאל שוקת, אז צריך להגיד לו את זה אישית? מה, אני... ככה לא נגמור בחיים! אפלטונית, כמובן! איפה יחיאל מדריך הטיולים שהיה צריך לבוא לכאן? הוא קשור, הוא נסע אחור! הוא מדריך טיולים, לא? אבל למזלחי, גם אני מדריך טיולים מיומן! כן, איפה אתה מדריך? אם כל כך חשוב לך לדעת, אני המדריך, הראשי, באגד גללים. אגד מה? גללים. איך קיבלו אותך לחברת הדרכת טיולים? את זה אני רוצה לשמוע. יש לי חברים שסידרו לי. הם הרבה חברים. הרבה חברים, הרבה רגליים! די, די, די, די. יש לך... לך יש הרבה חברים! מה זה, יי נתזים? נשאר מהחג? תתפלא נשים כמו קסם. לפעמים נופחת לשפן, תוך תן לי, תן לי קמצוץ מהקסם האישי שלך. קמצוץ? מדריך לי את הפה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ייק! איזה? מכרתי כרטיסים לטיעון שלי ללוויקילו! ואנשים קנו. ויש אנשים? שזה אנשים? ויש קנו? של סירה אינדיאנית, ואתה חשבת ללכת ליהוצה או משהו? ואתה חשבת? אני? אני אפילו הלכתי לדוקטור פיין, הוא אמר לי שהקליניקה שלו נמצאת בקומה שנהייה. לא מצאתי מעלית, אז ניזמתי לשכנים. מישהו הדליק את האור, נכנסתי, דירה נורא קטנה, לא היה אף אחד בבית, אז יצאתי, נחבעה זאת הייתה המעלית. בלז אתה, למה אתה לא מגהץ את החליפת בלז שלך? הוא מגהרץ. הוא אומר, אתה חייב להיות פה. אז מגהרץ את החליפת. טוב, השיחה הזאת גולשת למקומות. תגיד, תגיד, תגיד. יש לך לחם? לא אכלתי כבר כמה ימים. אולי לחם אחד? מה? יש לך לחם? מה? תיאטרונטו מתקרב, אני עובד על הצגת יחיד. מה? איש מעצבן, מה? אולי זית? יש לך די, די, מה אתה רוצה? אני פשוט, אני פשוט, אבל ישיר. תן לי לחזור לנושא, כן. איזה נושא? אין פה נושא בכלל. ולאן טיילת אם מותר לשאול? במקומות הטובים ביותר, איפה שהאפיפיור טייל שהיה בארץ. האפיפיור? זה פופ! אתה יודעת שהאפיפיור הגיש את הפופ? לא ידעתי שאות מנורה אביביהו אומר, למה? טוב, בוא נשים את הפינה הזאת. למה אתה אומר ככה? תהיינו באתרים קדושים, בבתי מחסה למסכנים בירושלים. לא, זה יפה. יפה, מפונקים, רוצים בית משלהם, מה זה? לא יפה לצחוק על זה, זה אני... תשמע, זה שאני צוחק עליהם זה אומר שבעצם הם כמו כולם, אתה מבין שהם לא שונים, אני לא מפלה. טוב, תודה רבה לאלי שמעצבן ביותר בעולם. על מה? על מה תודה? על מה? על מה תודה? תודה, תודה. על מה, על מה? מה אם עניתי... על חיים משה! אם הייתי עושה את הפינה לבד, זה היה טיפשי, הייתי רק שואל שאלות, ואף אחד לא היה עונה לי. על זה אני צריך להגיד לך תודה. בבקשה. חיבוק, חיבוק. קצת מסריח. תודה. נהנית מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס ליפופוטה. C-O-I-L. קח אותי, קח אני אשמע עצמם, תעשה לי רטוז